מזמור ס"ו, למנצח שיר מזמור. הריעו לאלוהים כל הארץ, זמרו כבוד שמו, שימו כבוד תהילתו. אמרו לאלוהים מה נורא מעשיך, ברוב עוזיך יכחשו לך אויביך. כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך, יזמרו שמך סלע. לכו וראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם, הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ורגל. שם נשמחה בו, מושל בגבורתו עולם, עיניו בגויים תצפנה, הסוררים על ירום עולמו סלע. ברכו עמים אלוהינו, והשמיעו כל תהילתו, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו. כי בחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף, הבאתנו במצודה, שמת מועקה ומותננו, הרכבת אנוש לראשנו. באנו באש ובמים, ותוציאנו לרוויה. אבוא בתיכה ועולות, אשלם נכה נדרי, אשר פצו שפתי, ודיבר פי בצר לי. עולות מחים אעלה לך, עם קטורת אלים, אעשה בקר עם עתודים סלע. לכו שמעו ואספרה כל יראה אלוהים אשר עשה לנפשי. אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני. אבן אם ראיתי ולבי לא ישמע אדוני. אכן שמע אלוהים הקשיב בקול תפילתי. ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי.